Загинула дівчина, яку я цієї ночі так пристрасно, Ледве познайомившись з нею, кохав. «Яке огидне слово!» – подумав я. «Огидне зараз, у цей момент. Більше підходить інше. Брав! Брав! Злягався! Як там ще?» Чомусь мені лізуть до голови брутальні слова. Із заціпеніння мене вивів голос за дверима. Я стукнув кулаком по столу і підвівся. Треба було щось робити, якось діяти, але як? У мене після цього дзвінка більше не було сумніву. Жебрак чи хто він там – істота реальна. Нікуди не поїхав, не подівся. Мало того, він стежить за мною. Я спинився біля дверей. Якщо Нілу задушили то підозра могла впасти і на мене. Невже ті двоє чи жебрак чатували, доки я піду? Ніхто в будинку, крім самої Ніли, не бачив і не знав, коли я пішов від неї. Двері зачинив я сам. Вона так хотіла. Але якщо хтось мав ключ... Втім, мене бачила мати Ніли, отже я став головним підозрюваним. Щоправда, були дивні слова матері, але що вони важили, я не знав. Я притулився до дверей і якихось двох чи трьох десятків секунд стояння із заплющеними очима було досить, аби збагнути. Мене вже шукають. У такому маленькому містечку, як Стара Вишня, легко знайти підозрюваного у вбивстві якщо є його точний опис. До того ж, пригадав я, мати Ніли знала, що я недавно живу в їхньому містечку. Я зрозумів, що слідчий чи працівник карного розшуку навіть цього заштатного містечка здатен вирахувати потенційного злочинця, маючи такі дані, і вирішив піти на зустріч небезпеці. Але перш ніж вийти, Збігав нагору до секретарки голови і спитав, чи знала вона Нілу Трачук. «Нілу Трачук?» – перепитала секретарка. «Це старого Трачука, який працює кочегаром у першому дитсадку». «Так», – сказав я і подумав, що в містечку справді всі-всіх знають. «З нею щось трапилося?» – зацікавлено подивилася секретарка. Так, трапилося. Її вбили. Нілу? Вбили? Чомусь страшенно здивувалася секретарка. Здається, так. Ви її добре знали? Не дуже. Вона жила неподалік моєї тітки. Вчилася на два, ні, три класи пізніше від мене. Вона десь працювала? Десь? Чому десь? Вона була вчителькою музики. Здається, збиралася виходити заміж. «Заміж?» – витріщився я, пригадавши поведінку вчительки музики цієї ночі. «Чому ви здивовані?» «Я, наприклад, уже сім років заміжня», – сказала секретарка. аніла тільки на два чи три роки молодша за мене. Їй давно пора було заміж». Дітка казала, весілля після водохрещі збиралися робити. «А хто її наречений?» Витиснув я з себе, не знаючи, що й думати. «Та ви його, мабуть, не знаєте. Стьопа Кулбунів, інженером на льонозаводі працює. Взагалі-то він років на десять за неї старший. Дякую! А як її вбили?» – спитала секретарка на вздогін. Не знаю, здається, задушили. Задушили? Жіночий зойк прищемили двері. Люди в коридорі здивовано дивилися на мене. параний вискочив я на двір. Над старою вишнею яскраво світило сонце. Пригадалося, що таким самим сліпучо-яскравим і великим воно було того першого серпневого ранку. Я спинився. Холодний вітер налетів і вдарив, ледве не збив з ніг. Переді мною лежав порожній Майдан. Оперативний уповноважений карного розшуку, якому доручили справу про смерть Неоніли Трачук, чоловік років 30-32, отже, тільки трохи старший від мене, правда, із залисаними і невеличким, але виразно окресленим животиком, влаштував мені справжній допит. «Ви переконані, що жодного разу не зустрічали її до цього вечора?» – спитав він, коли я закінчив розповідати, не приховуючи нічого, навіть того, що ми провели майже три години в ліжку. «Ні, уявіть собі», – відповів на його запитання. «А тих двох, Котрі били її, також ні. Могли б упізнати. Сумніваюся, було дуже темно, хоча міг би спробувати. Ніла, напевно, їх знала. Ніла, сказав оперативник і злегка побарабанив короткими пальцями по столу. Ніла, звучить інтимно. Не інтимніше, ніж будь-яке інше ім'я, розсердився я. Так вона назвала себе, так називав і я. Що ж, вона відразу пронялася до вас такими почуттями,